Haluatko muutosta tai uusia haasteita? Tule avoimet opintopolut tapahtumaan kampiin perjantaina 12.8. kello 8-18. Paikalla Helsingin seudun tärkeimmät avoimen koulutuksen tarjoajat. Avoimet opintopolut.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Mieluummin sitä viettää aikaa ystävä. Aurinko paistaa ja teettä satuttaa, aina Linnut ne kun se menee jo päivät lyhenee valot lyhenee Elämässä minkumallista tapahtuaa kuin Jo seuraan suoraan lähetykseen. te voitte tähän edelleenkin tässä jatkuu tämä nyt on toinen osa tässä näin a, ja, noin 105 Tota, no niin, kesäerikoisuudessa, missä etsitään kaikkien aikojen käsittämättä, miten paskita sanoitusta Se on. Aikaisemmin soittanut paskisissa, aina mä soitan, jos et sä soita kappaleita tänne, koskaan katsonut minkäsimmisiä kappaleita tästä löytyy. tästä löytyy kappale, jota tanssitaan vauvoa ja tää on aika kova. Tanssitaan vauvaa, tanssitan vauvaa. Ja teidän southbox kommenteista sitten nähdään, sitten että mitä biisejä tästä menee finaaliläätökseen, ja silloin valitaan <tos> paljon niitä tonkaa, varmaan 15 silloin sitten, että mikä on käsittämättömät sanotukset. Esi viikolla muuten Pride viikolla kunnikson kunneksen tulossa Lesbos-pessu. Elämässä on lyhyet päivät, surut ja, kylmät, ja tuolla toivotellaankin paskaa paska, ju Jussia, jussi jussi jussi niin näin. Juha, Juha, nus, nus, nus, nus, nus, nus, nus niin näin. Ja vaikka kaikke sanat, <täkärä> kun sulla on, et rahasta takaisin. Mutta eikä biisi oli tietenkin Mikko Lattalo, nyt taitaa tulla kesä. otetaan miksu, niin miksu, niin miksu vielä. Olipa kerran pieni pahanoita, noita, Vauva. Tanssitän vauvaa, tanssitän vauvaa, vauva. sen silmät nauraa. No eikä toi riitä. sinä siinä oli aika vahva, ehdokas, aika vahva, ehdokas. Hoppa, pyöri, no nyt lähtit. Missä saa siellä ongelma. Tuli siihen se toi noin, kyllä. Kuusamon. Tääkin on aika käsittämätön, ba -ba -ba -ba -ba -ba -ba -ba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 La la la la että ihan paras, no just Helsinki. Savuinen Sumoinen somoinen Tossa tulisi oleellisin tästä tuosta kappaleesta. se oleellisin tuosta, tuosta totta, no niin, musiikillisesta tai sanotuksellisesta aivopierrosta. Me halutaan olla ja myllyt. Seuraava levi ei suostunut, se, se meni tuonne sisälle, mutta se tuli sit sieltä ulos Tyypillistä meikäläiselle, tyypillistä meikäläiselle, nyt lähtee soimaan. Jo. Sapko, Sapo, kappaleen nimi. Sapo, sapo! Sapko, roko, sapo, sapo! Nimi. Tämä urheiluaiheinen niin kappaleen, että olla tosi paska sanotus, ainakaan lähtee ihan mukavasti liikenteeseen. Sapo, sapo! Kulttuurilaulu toiseksi vaihtuu Kylmä pure on rautamas Sapkon karjut treenaa Sappa Sapko, sapko myllys ja aravirtaa Nimet tuskin unohtuu. Tuohon tuli vielä, Voi jo, voihan jytä sentään oot, se herrat haukkuu Iskama kanssa kiittää väriä tunnustaa Halutaan saada Haantar-musiikkia. Aha! No pitääkö mieltä, väittää Juisen Haantarinokki sitten? Poikittaa tämän ja hampaat kurkkuu sillä lailla. Se oli siinä, se johtaa tänään. Kun on olla sulle, Matti vanhanen, saanko sinua kyydittää? Kuskilla kun on kankkunen, pelkään pimeää. Ei tänään aukee mulle enää kotia. Hei, nyt mä tajusin, kun kuskilla on kankkunen. Sehän oli se rallikuski kankkunen. Voi hyvänä se, että järjettävän hauskaa! Siksi tänään maistuis vieraan naisen povi. Tässä on tässä, kun tulee kepuspessu. Tämän laulun Uudemman kerran kuuntele siis tovi. Mun anna olla sulle Matti vanhanen, Saanko sinua kyydittää. Puskina on kankunen selkään. Tuossa tuli tälle poikalle viesti, siellä juotiin, siellä nussittiin oli, oli, oli bussit, niin ja Joo, sitä juovat vain on. on Vahe lauluja le levytäkin on tulossa tuotantoa jossain vaiheessa, mutta ei tässä lähetyksessä, ei, ei vielä tässä mutta on tulossa. Hyvä, hyvä, hyvä. Kun paskaa soitetaan, niin tietää mitä on vastatuuli, okei. Okay. Sinun nätkisääriin, ja meidän rakkauspeiton alviin. Joo, eiköhän toi riitä. Tää jossain määrin juhannuksia sopivia biisejä kai tänään laitetaan tulemaan sitten. Pysin tähän ja nykäsen masaan. Tekstivie ja Totta kai näillä on piit nyt seuraan sen perään Arttu Vanne ja atomikypärä ja kävin erotiikka messuilla. Tuosta oli maksalaatikko voilevan päällä, toimii aina rusinat mukana, okei? Se liittyy se yhtä mihinkään, no kai se liittyy. koko niin kommenttiin, kyllä joo niin paska, mutta se pitääkin olla. Mikko Olanpää viestiä. Mistä löytyy kuva, kun Mikko Olanpää loittaa eduskunnassa, jaa. Mutta tässä Nykkäisen Masaa toivottiin. on Masaa toivottiin. Mä se, muistaakseni on soittanut jo, ehkä otin, ei kun siitä on... Tota, no, niin elämä on lifea kappaleja, mutta tietenkin juhannuksen kunniaksi sopii. Ehkä otin, ehkä et. roll! Sataat kotiin palataan. Viedä hetki, mikä tää on todellista. Pultit ja hyppy tuntevat Arvoisat kuuntelijat, mä en tiedä, kenen levylle mä oon tässä puhumassa. Mä olen Mäkihyppääjä, Matti. Ja mä haluan sanoa, että ää, mulla on perintöhukassa, Merihukassa, avaimet hukassa, ää, mitalit hukassa. Mutta noilla umtsi on muutama miljardi hukassa. Aattele, se on enempi kuin miljoona. No, sonera on life. Soittakaa, ket helikopteri mä nyt. Tämän. Käy reikaa taas vappia ahne kivaan, kun kaasun pojan painan pusilain. On tuoli jossain uusi maailmani, sen pimeyhettä mua odottaa. Jossakin maa Ehkä okin, ehkä en, yhtä väliä sen Kunhan vain siihen aataa Tuntut to oli viesti, etteikö ne oo näin kovaa musiikkia Pascalistassa ja to to tosi iso elämä on raskassa ja tylsää relatkaa persut vähän He he hei hauskaa, ehkä tänään karkas kova Maising, suorassaan Maising, Maising ja Iskelmä Finlandia tälle piiselle. Tänään on saanut suoratonta niin toistasisista ylivoimasta eniten teiltä suosioita jatkoon menossa, jatkoon menossa, jatkoon menossa jatkoon menossa ehdottomasti, mutta rauhutun tuon, rauhutun tuon hetkesti! Tässä Ja aktivoi hyvin nopeasti. Pitkästä aikaa Hymyn ohjaaminen alas keskilinjaa ja klassikko. Kappalo on nimeltään siis Hymyn ohjaaminen alas keskilinjaa ruoansulutuskanavaan. Noniin. Meditoidaan. Kuka sylkee suusi? Pyörittämällä kieltä molempiin suuntiin. Joku kyselee Popeda ehkä, että. No niin, popeda tulossa pari viikon kuluttua, kun patet täyttää 50p. Ei ku 60 60. 60. Kokoas sulkee kaikki alta. Kokoas koko sulkee kaikkia. Slurp, slurp. Mutta älä nielaise vielä. No ei, just oli. Mä laita huomio otsasi ja silmiisi. Pää kaikille suihin Nosta kielen kärkäsi. Tuossa tuli sanotuspessuun sinänsä järskelle, että voidaan soittaa ihan kovia biisiä ja mutta sanotukset vaan pitää olla paskoja. Niin mä huomasin, että kaikkia kaikki iskärmäs tota, sanotukset ne sanatukset on paskoja. Et että periaatteessa ei oikeastaan ero. Normaalit paskisista yhtään mitenkään. Teemo on vähän laavempi. Käytä mielenkuvasi tässä. Oho! Kielesi kasvaa. Tämä on vähän erottinen, tuli Perunen vilkasta viestiä. Ja masa, masa johtaa suksen mitalla. Eikä niin vähäkään. Olisiko Jopen Kaljala ollut johannuksen kunniaksi? No, to, no tosta tuli jo jopea jo, että ehkä se riittää Mikäs olikaan se muuten Jopin kappaleen nimi? Silmistä ja otsastasi. Oja hymy. Matti hukassa, kuinka se ollakkaa? Kas kun ei pitää. pitään. Alas suuhun. Eh. Tunne miten hymy niin kuin aurinko. Joo. otsasta alas. Aurinkoinen sää on suuhun. kyllä. Ei helvetti. La roke roke. Voimaa, Siivet nää kantaa, kohti päivää parempaa. Ne mua kuljettaa, ja, ja rauha taas mieleni antaa. Eikä osu, helkänen, eikä en, väliä sen. Kunhan vai siivet nää kantaa, älä minua soillaan. Perunavilkalaan attuviisto. voi tätä kuunnella A ahdistumatta tai B kiihoittumatta? Voi, voi, voi, voi, voi! laitto viestän havuja pelkää. No nyt tulee vähän havuja teillä, niin Saarisielälle me kaivataan. Solistiyhtiö Ketola ja Vitikane, tätä kaivataan. Saarisielälle me kaivataan on kappaleen nimi. En ole kulu aikaisemmin, kuunnellaan nytte. Ajan kuinka kevät tekee tuloaan. Luon totikan pojankin taas, puuhun saa. Huomaa, kuinka teet täällä kertaan. Ja ukko metsot soitimella taapertaa Sukset muistakoon, kansa hiihtäkään saarin selällä me nautitaan Tuosta tuli viesti masanäyttää, missä siivet käy takkiin hiihtäkään Starin selällä Ja joku, joku tuossa on mennyt viestiä viesti on kadonnut tuosta noinkuisen verran niitä tulee erikinoksia niin niistä jo tässäkin vaiheessa niin, että, että tehdään, tehdään töitä nää juhannuksena, näinpä näin, meikäläisellä, kun on niin rankka työviikkoni. Niin. Ja tuosta tuli laalisella Haetar, no tässä on muuten onkin Haetar, ole hyvä. Haetarhan sopii hyvin sanotuspessuun. Mutta on tässä jeesus Musakin, että perusasiat on kunnossa. Jeesus-musea on tulossa. Saako luvan? No saa. Lupaan sen. On hienoa, että perussuomalainen mies... Ollaan perussuomalainen mies rakastaa perussuomalaisia naisia. Tuli viestoon on. No siitä puheen ollen. On ihan pienestä vuotensa viinnä Hyvin onki ite kiitynnä. Heleposti voi kellon ympäri vetästä. Meikäläistä ei tavoita tästä Sitten sukulaiset ala kanapista. Vaikken käytä eskannaista, kanapista. hieman ennen muota panoa. Siitä ihänneen ei suota sanoa. Ai, alkaa minua puolustamaan Älä huoli Haluut sassan hyvää. Kyllä elämästä pärjee Kun ruo on sängyssä hyvä Noin, se tuli sieltä että, että Mie on sängyssä hyvä ja Sauli Suomalainen ja sitten sen kappaleen Ja yksi viisi vielä määrästauko Tuossa tuli viesti, että ää, Miksi kutsutaan Brexit-myönteistä englantilaisia Perus-englantilaisia Eli, eli perseet, soita Edi erbasin, hyppää ja hyppää Tuolla yes. mutta ei kyllä tässä lähetyksessä Mua tyttö naapurin seks koulutti, sanoi mulle, yes. Ilja ja perunan vieste toivotaan, naapurin, tulossa on, tulossa on, jossain vaiheessa, jossain vaiheessa. Tyyteli, tempi, es, mutta ei vielä tässä vaiheessa, lähetikö saa myöhemmin kyllä. Es, Ni, tes, nimittäin näitä taapurin, paskoja koulutti, sanotuksia riittää, ja sutihan ihan kuoli justin, se voi. Mutta tässä siis VP Kiminki ja mua tyttö naapurin seks koulutti. Ja Brexitistä puheen olleet paskit ehkä seuraa sitten tuossa vuoden kuluttua, katsotaan se sitten siinä vaiheessa. Mutta oletteko sä sitä mieltä, että pitäisi viettää tänään sitten tota yötöntä, yö, tota niin, yötöntä paskista, kun on yötön yökin on tulossa, niin tota. Että ei tänään soiteta yötä. Onko, onko yöksit tulossa? Haluatteko te, että tänään tapahtuu yöksit? eli ei soiteta ollenkaan yöyhtiötä tänään. Te, äänestää, te voit äänestää, te voitte äänestää, te voitte vaikuttaa Eurooppaan. Eurooppaa tota noini, pide, pidettelee henkeä, Eurooppaa pidettelee henkeä. Tapahtuuko yöksit? Eli onko yötön paskis tänään juhannuksen kunnossa? Onko yöton juhannus? Onko yöton juhannus? Joo, yöksit tuli tuota noin, kyllä, kyllä. Mä veikkaan, että yhtä on tänä johdoksen aika monessa paikassa mutta onko se paskiksissa, onko yötön paskis, onko, onko yötön yö, onko yötön yö, yö, yö, yö, naapurin koulutti, sanoi mulle, jes. Muotitten naapurin sekstaavaan koulutti, sanoi mulle, jes. Muotitten naapurin koulutti, pyytelin, tempo, tällä hetkellä tilanne on, on tiukka tasan. Et tykkää yöketä, ei potase. Okei. Okay. Lyötän yö ja tupana mampaa. Okei. Okay. Nyt tästä sitten tulee sa lyötön yötön yö. Se taas oli vielä se kyllä. Ourava fussi pysikellä olisi toivonut. Joo, on tulossa, kyllä. 9.00. Ja vaikka viekin. Kyllä, nyt näyttää siltä, että on yötön yötulossa yö myöskin. Paskiksessa ei ole yötöluvassa. On tavoittavaa tullut tänä sitten 9.00. 9.00. Hyvä yöksit. Taamurin sekstaaman koulutti sanoi mulle. Yes. Yes, yes, yes. Hyvä. 9.00. 9.00. oikein mainiota päivää niin online- kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä, taajuudella 98.5. Yeah, so right? Perjantaina 1.7. Radio Helsinki, kello 20-22. Helsinki Gay Underground, studiossa DJ Mr. A ja DJ Janne X. Fuck with me, this ain't my first time at the radio. Juhannusstadissa stadissa ja syödäkin pitäisi. Hakaniemen ravintola Juttutupa ja Meripaviljonki ovat avoinna läpi Juhannuksen. Juhanus perjantaina myös Kettubili Bändi. Kello 21 alkaa. Vapaa pääsy. Juttutupa on Meripaviljongin virallinen jatkopaikka. Tervetuloa. Juttutupa.com sekä ravintola Meripaviljonkin.fi. Tänä kesänä Suomen linnan katetussa kesäteatterissa. Ryhmäteatteri esittää William Shakespearein kohunäytelmän. Kesäyön puuni. Sekaisin on miehet, naiset. Hulluja nuo kuolevaiset. Nuorta lempeä, sutinaa suvyössä, 414 kiloa keijua. Minä lennän kaikkialle. Visio Festival 2016 Helsingin Teurastamolla 1. ja toinen heinäkuuta Visio on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät musiikki, korkeatasoiset visuaaliset sisällöt sekä kansainvälisen tason festivaalitunnelma Festivaalilla esiintyy liuta kuumimpia ulkomaisia elektronisen musiikin artisteja kuten Todd Terjenty Olsens, Lemon Vincent, Hune, Leon Vynnehall ja monia, monia muita Lisäinfot festivaaleista saat osoitteesta visiofestival.com Nähdään Teurastamolla Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa. Radio Helsinki, taajuudella 98,5. Kiitos nyt herran hän, korkein on kuulinta, Noin! Kuuntelette äh, kaikki virrät sopii paskojen sanotusten joukkoon. Sekunti, että tämmönen fappu, kappale tähän hyvän aluslähetykseen. Mikästä nyt tulikaan televiest oli muistaakseni kappaleen nimi? Joku toivoi joululauluja, mutta joululauluja tuli viime sanotussa pessussa. Ja viikossa, kun se tuli Juusispressussa, niin silloin se otettiin kappaleesta kolme eri versiota. Ehkä unohdetaan joulu nyt. Ehkä on täyttä Ja Timo saarna toivotaan, tulossa on, tulossa on, mutta ei tänään. Tuo täällä kyllä aika hyvin kartalla näissä kappaleissa, mitkä mä oon valinnut tähän paskimpien sanotusten joukkoon. Tai missä on paskat sanat ylipäätään. Ei se mikä. mikä mikään, mikään laulu. No tää nyt ei oikein tässä nyt ei oikein. Tää sanotus oikein pääsee oikeuksiinsa. Hei, hei täytyykin pitää instrumentaalissa Tässä tässä reikun kertaan. Tieliikenteeseen levyltä linja-auto-niminen kappale. Näinkö, juhannuksen ollaan paljon liikenteessä, niin tämä voi on alkanut ja on matkaa, saattaa olla tuommoinen parisataan kilometriä. Sanoo se juhannus! Sanoo se juhannus! Kesämökki liikennekausi on alkanut ja, ja, ja on matkaa, saattaa olla tuommoinen parisataan kilometriä. Ja kun siellä käydään joka viikon Genittoman loppia ja autot, Uudestaan. lut, lut, lut, lut. Kesämökkiliikennekausi on alkanut ja, ja, ja mökeille on matkaa, saattaa olla tuommoinen parisataa kilometriä. Ja nähdään tuolla ja, ja auto kuluttaa tuommoisen kahdeksan litraa satasella bensiiniä, niin, niin jos ajaa taloudessa... Ja tuli, niin, me luimme sinun siirta joo näinhän se on. ja voi yhden viikonlopun aikana säästää... No niin, nostaa sille, kurilaan. No, mielestäni tämmöinen kymmenen prosentin säästö on helposti saavutettavissa, jolloin edestakainen matka 400 kilometriä niin saadaan.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 Joo, to olikaan olikaa? Henkilöauto, lyhyt versio, no niin. Kovaa maskua, kovaa maskua. Mantti ja viisattu teillä, no näin. sitten seuraavaksi. on kappaleen mitään Jeesus, siunaa nämä lihäpullat, idän ihmeet, no Tääni maistuu, sulava Tuo rasvainen nautinto ihanaa Rakastaan ruokaa, vesikienällä huokaan Sitä lisää ruokaa, yeah! Tämä menee aivan väärinpäin Ei ruokaa kuulu syödä näin Mä säily vain kuolemaan johtaa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 Näkevät herra niin meitä rakastaat! tuupa ja vielä toskaa parvella. Turhatunut huutaa asti ja kuka on kännissä ja läpällä noimani Facebookissa. <hähä> Facebookissa sekin on tulossa, Juukon Helsinki. Tämä on mahtavaa. Ui, ui, ui, Voisin syödä heti lisää. Mutta... Ja vaikka tuijon nousee taikina On vuokarasvassa On aika leipoa No punaisena hehkuu nuppi kuuma on Ja tänään on noussut varsille Tanssitaan, tuli hänelle viesti. Je jeepa Jeepa je. Oo, Tuli tuota, hän sanoi, että tänään Joo, pitäkää jumala pois mielestä ja housut pois jalasta, niin eiköhän se siitä lähde juusaan yödyn liikenteeseen. Tämä menee kolmos, Nyt pidos että se tanssitaan, kyllä. Tännekeelliset sanatukset yleensä ei oikein tässä pärjää, mutta tää on kyllä kulttuurin päältä. Vitsi. Mitä Mikka Alasalo toivottaa juhannuksena? Ah! Varaa Sepalus tulevaisuuteen! Perola Mikalainainain on viikettiin! Scooterer! Scooterer! Ei tämä jälkeen lähtee soimaan, jiivetään kokoa Kuka Kukaan muistaa vielä Jussi Jussi Peru, edustajalle, aina Viron matkas kulaa mutta mä oon Havajilla, Mauvilla, hiomassa prunaa sitten ne lähettävät nottiin, mun on kotiin j -kool, j -kool, j -kool. tulista startaa juulattaa sisäpiiri mukana, kun putataan se kuvataan. Tytö tonne tuulala, erra jumalassa joku kuka vaan. Köyiden määrän puolella alta isomaan, kun teidän taas vaan isompaa. Ne siigat ilmät suurina kun kaavaa kiskotaan ja rahaa viskotaan, nurkka pööräs matso fantastikonkaan. Check on, check on, check on, check on. Ne puhuut taani koska, tytöt taassi koska. Ovi miehet soittaa ampulanssi, koska. Ne haukko henkee koskaan, perseen koskaan. Heilippu festa reille ostaa kerkeikos. Jonnet rakei koska, tykot on koska Hetkon ennen nimeä koska jengi bailaa koska Check on, check on, check on, check on. Ensinnäkin 2015, Jigsbessu, Jää! Pelkästään Jigsbessu, Jigsbessu on tullut kaikesta, että kolme kappaletta, mutta oli Tämä, mikä oli, oli kyllä A-favomekaspessu, koko palkkalääke alut loppuu. Mistä Jigsbessu Mitä kun se ei paina mitään raidea ja kaasua, painaa sitä. Ja lisää, lisää, joo, joo, joo, joo, joo, joo, ei joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, Moi, ei pussia, mä olen aika tähti. siitä no siitähän se lähti, että möi, mulle vähän kamaa. No heti mä ne söin, hei lisää tätä samaa. Mutsia paija ja pienet, mitä, mitään kunnes tuli piha mustama ja monta poliisisetä. Mitä vai te ilman mitään? Te juu, juu, Oi, voi kyllä, Jussi on nyt pettänyt meidän luottamuksen. Ja mistähän se johtuu? Huontaa jäljet kohtua. Se videolle tarttuu. Ja no, aivan jäämät turtuu. Moi, mä oon mä tiikerissä rokkaan Ei riitä muuta mä Nappi ja ja vielä vähän kokaan En kestä tätä piinaa, kuin koko ajan mokaan Mut vaikka mä tyrin, niin jees Vielä eduskuntaa pyrin, nää pesaan Riihetä mistähän se johtuu? Riihetä ton noccaan näihin mahtuu kun suuskin mulle suuttuu Hei, Se pulverilla tauttuu no, Joo. <syrraan> Teltta jo pystyssä, kalvi voi kauttaa viestejä, vuoden Helsinki, jee, kikkaa, ja kikka nousee, ja sulkikäyrä nousee. Niin, mun tämähän oli alunperin Ami Aspelundin esittämä kappale, siis jos ajatellaan niinku tämmössä sen niinku alku, siis kun tää kikka alunperin esittänyt, sä en itse ei sanottanut näitä muistaakseni Ile-Vainoitakin sanat, niin, niin, sit tää tämä on kikkelifaneille, kik, kikkelifaneille, juhannut sen kunniaksi, kik, kik, kik, kik, kik, kik, syvään Radio Helsinki. Kathon moi, hyvä kun satuit paikalle. Oothan sä maistanut jo juurenpuuden omia limuja ja juureslastuja. Sähän löydät ne vaikka pihkan telihyllystä Ja toimii muuten erinomaisesti myös latvan terdellä. Limuissa makuina mustikka rosmariini, mansikkakarviäinen tähtianis, vadelma ja omena. Kelpaa kesävietellä. Maku, alkuperä, intohimo.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 Lisää infot festivaaleista saat osoitteesta visiofestivaal.com. Nähdään teurastamalla. Huomio Suomen kansalaiset. Olemme juuri saaneet lastin avomaalaisia vihanneksia, eli avomaalaiset ovat taas täällä. Nyt kipin porkkanaa ja nakertamaan kaalia. hirveä taustamusa muuten. Kotimaiset avomaan vihannekset. Parasta tänäkin kesänä. Me Natural Goods kompanilla uskomme kokonaisvaltaiseen kauneuteen, joka näkyy ulos hyvänä olona ja hehkuvana ihona. Ekologiset ja huippulaatuiset tuotteemme ovat ystävällisiä sekä ihmisille että luonnolle. Tee sinäkin lisäaineettomasta ihonhoidosta osa arkeasi. Naturalgoods.fi, rakkaudesta luonnonmukaiseen hyvinvointiin. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Ysikasi pilkoviisi. Disco, disco, iskoon, disco, disco, enorm, enorm, Se oli Voidaan siirtyä seuraavaan prepariin, pariin. Ja tätä, jota tänään Mutta näin oli Alpo Möller-klassikko. En on diskot. Kuulta tietenkin Pascalistan sanoituspessua etsitään kaikkien aikojen käsittämättömintä ja paskintasanoitusta, mitä maailman päältä, maailman päältä löytyy. Lähdet tulee kesän mittaan näitä spessuja vuoden kymmentä. Näin me ihan ensimmäistä kertaa pysäkillä. Toisiamme silmiin tosiastuksissamme. Olisin halunnut jututtaa, jos vain olisin uskalta. Ja tulikin kysyä, että missä masa on, missä masa on. Jos on ky ky ky kyse nykyisen ny masasta, niin se on varmaan kännissä. Pyörävirkailijat ovat kaupungille, kavereiden kavereiden hyvä että masa löytyi. Siellä sinä. Koska tulee taas futtassee, futtassee rollo laittoi viestin. Tulossa on, tulossa on. Karvipuika laittoi viestin, missä ne engelsmallit on ja voin Helsinki vastaa sitä Nisko ainoassa. Näh, siellä. jos ei ole ainoassa, niin on tärissä. Hei, hei, jo soinut? Ei. Koul Näemme joka iltaa Vai tuliko se ekassa osassa? En, en muista, mutta mä oon laittanut ne levyt jo tuosta syrjään Ja jos on, tota no, niin on soitettu, niin sitten se on soitettu. Ei voi kaikkea muistaa. Tässä on näitä noin sata kappaletta. Massiivinen on spektakkeli. Hei, potkupalloa, potkupalloa! Kuu pappa, pa, pa, Ja mun muassa Facebookissa tota mä ilmoitin tästä näin paskematsanotukset on tosi moni toivo tuota mutta äsken ei sanon niin hirveä nykäsen on menossa jatkoa Ainakin Ei mikään on niin ihanaa. We got sella limma taikaan jariaan. kun maa alkaa tuoksua ja niin minä kävelen kohti pallokenttää, missä ruoho alkaa viertää, Ja Jarille pilaa On tineys ohi. Taas kuljetaan päin. Minä ja Jari. Mikä pahaa? Saas ton pah pois, niin minä ja Jari tulis. Ai, ai, ai me tulta saman aikaan ja rajustetaan ja takapäin. Taas kuljetaan. Mikä Mikään ei voi olla. Voiteta teiltäpäivää ei Kanssa, Tuulari Viikka. Onko eka kerta, kun voi kommentoi tänne näin? juoksee. juokseen. Ihanahan muodittuista tiukkuu tästä kappaleesta Peruna Villekarjan laittoi viestiin. Joo, tosiaan ensi viikolla on Pride-viikon loppu, ja silloin on tulossa kaksi kuumaa hetero hetero näin. Ja mä yritän saada näin heidät lesboilemaan keskenään, katsotaan miten onnistuu. Jeesuksen oikeesti. Jeesus se Okei! Taas kuljetaan valoon päin. Minä ja Jari. Mikä pari? palon lapset käsikkäin. On tineys ohi. Taas kuljetaan valoon päin. Minä ja Jari. Mikä pari? Valo lapset käsikkäin. Ja Jari, mikä, pari? Valo lapset käsikkäin. Mikä, mikä, mikä pari olisi sopenut hyvin sen la lausahdus tohon niinku tisispessuun. <tos> Tässä menee vähän aikaa, niinku tämä pääsee itse asiassa. Elikkä tää kappaleen, mutta on aika käsittämätön ei ole vähän kasvatettu. mut on pustan poika suosittuna aina. Chandor, pustan poika on kappaleen nimi, elikkä Chandor, pustan poika. Ja sekä laina, lemmellä jos leikki, piti silmä peliä. Kyliäkin kulki, oli kipinä, slipiksellä tuoksui Chanel said like poika ruotti tuli von helsingiltä onko siellä joku joku helvetin slatanisti perkele päässyt ottanoni valloille valloilleen. helvetti helvettiin, helvetti helvettiin. ei maalin maalia ei laukasta maalia kohti surkeita. surkeita. sakin on hän Hikien. Nyt sä ymmärrät, miten toi liittyy yhtään, miten, mitenkään, yhtään, miten, mihinkään. Voi hyvänen aika sen, että ei kykene, ei kykene. Niisis Pestussa jo ilmoitti, että tää tulee takula sanotus myös myös uuden kerran ja nyt se taas totta kai tulee. Se oli tavallinen tyttö vähän rinnaton, jolta puuttuivat puhkulat vartalon. Sitten kääntyivät tuulet, tuli kutsu. Poika laittaa, oh heila nätteen, oh heila rai, sekin on tulossa kyllä jossain vaiheessa muistaakseni. Kovin sympaattinen kappale on tämä! Tuli silikonin aikaa okei. Okay. Seuraavat kuolan. Jokainen paskapiisissä, so, so, so, niin jok, jokainen paskapiisiksi sovittuu on parannus nykytilaan, emme arvosta valittamista. Okei. Okay. ja ne Mikä kylppäilinen tää on hommeiset silikonit tuhusiksi. Hei! Hey, hey. Alkaa lähetystyöni niin lähestyä loppuun taas tänäkin perjantaina. Lähestyimme erittäin ajankohtaista kappaletta, joka joka tapauksessa olisi tullut sojotuksi. mutta sitä ennen pohjustetaan, pohjustetaan. Mä sinut niin tahdon ja mä myöskin sain. Tunnen pulleat rintaksi huulillain. Puhun nänni simaukkaan, otan sitä mä haukkaan. On kaksi On hyvä painaan silisilikonit. Niin pitsi pyristyvät Ja, ja hyvät olen olen ylös. maamme, Suomi, synnyin maa, soi sana kultainen. Ei laaksua, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis, isien. On maamme köyhä, siksi jää, jos kultaa kaipaaken. Sen vieras kyllä hylkäjää mutta mut meille Kallein maa on tämä. Sen salot, saaret, manteret, ne meiston kultaiset. Ovatpa meille rakkahat, koskemme kuohuineen, ikuisten honkain hun. Ei helvetti, tu tuota löytyy myös viimeinen sotavetera, niin otetaan se nopeasti. Päätti, ehti, ehti, ehti, ehti, mutta Brexitin kunniaksi on lähes viho, viimeinen kappale. Osaako kukaan arvata, mikä se voisi olla? Mitä luki toni britti halme persta, persta tatsa, tatskassa brexit eh no nytte noi la Soma laittavissa, että nojaa sauvansa. Siinä on äijä. Siinä on kyllä melkoinen sauva, kyllä äijä, jos siihen voi nojata. Ja vielä ihan itse. Mitä sä oikein tekee? Harrastaako se itserakastelua sinä sitten vai hän? Ja vanha Helsinki laittavissa, sauva on jo. Tää on jylhä viisi. Ei no soittelu, ei aikaisemmin. Tuovat paljon. Ja viimeistä piisiä mä edes piikkaa. Brexitin kunniaksi lähtee. Ei ole vielä tullut ainuttakaan arvosta, mikä se voisi olla, mutta mutta. Ensi vuonna hän saa korotetun eläkkeen. Ensi vuonna hän saa korotetun eläkkeen. Toi on kovaa kamaa, ihan oikeesti. Klassikka tuli viesti. Tuosta tulee viesti. Milloin tulee vakina? No se kyllä tulee aivan jatkoa kuulla. Saresamme ennakkosuosikkeja. Tuosta tuli viesti poho. Oh. Korotettu eläke Kyllä. Korotettu. Noniin, mutta brexit on todellisuutta brexit on todellisuutta sen hyväksi sen kunniaksi ja siitä hyvästä nosta se ylös uh hu hyösti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 nyt ytkytetään, ytkyy, ytkyy, ytkyy, ytkyy, ytkyy, tuli salin poikilta. Jo, tippaa tippa tippaa sonnellinen, tippaa nollinen. Brexit, Brexit, Brexit. Huppa, huppa, huppa. Tuli kerran vielä kai sieltäkin, ja hänellä saa Mäisigun fiili. Mietitän taide, Brian, jos oli se, mikä hän oli, mikä, mikä. mikä. Se on todennäköisesti tota, noin tämän vuosi sadan epäten ylivoimasti epäonnistuneen Britannian pääministeri, pitikö! Pitikö! Mitä Itä traktori arrasteen leppikapparen kulma tämä? jo viesti, joo! Sillä lailla sitä pitää! Ensin se, tota, ne on, on valittanut vuostolkulla, kuinka kauhean se EU jos ja tulee kansa pitää tulla et, et, et, ennen vaaleja, että, et, että hän pääsee valituksen. jälkeen se rupeaa tota, muutaman viikon ilmoittamaan, että EU on itse asiassa hyvä asia, se on ihmeensä hitto. Miksi sitten noin? Mikä ääliä! Mutta ei. jos me kuluttaa kaikki Valko-Venäjä, niin ei olisi tollaisia äänestyksiä, ei olisi tollaisia äänestyksiä, Siis tänne olen. Me rakastakaa, me rakastamme valko -Venäjä.